بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل وعلا فالندرويم ومتيم پتی ندیم ده فالې کرکوین د وداتو بهکیمه ته الله او تشو محمدين صلى الله عليه وسلمې فامينې تي شوکت ده ته جته چې ندې کین روق نې ته د دې دین نه فون ته سې وته تنه روزر پدوازویمه ده سوت پې دې نه الله ته منور me kapitojt vijues nga libri Elad e Belmufrad, ku tashma imam Bukhari vë Rahimullah ka kaluar në hadithet që flasin për raportin me fëmijet. Ndërëm e tani kemi pas raportin e fëmiju me prindrit, pas taj me të afermet, e tash raportin me fëmijet. Dhe ma lesht raporti i prindin me fëmijun dalan nga raporti i fëmijut me prindin. Dhe kjo për arsyët shumë ta, një nga to është se Allahute Barakotala ka gëdhendur në natyshmarin e njeriut dashim për fëmijun e ti. Nuk duhet mësim, nuk duhet odhëzim, nuk duhet bindje që prindi me dasht fëmijun e ti. Ndërsa fëmijut i duhet kohë me kuptukat, pas taj edhe në kalimin e kosë mund të ndërhyjnë elementet tjera që mund të ndikojnë në raport në fmiot me pridin e ti. Pra ndaj, ka shumë hadithë, ka shumë ajetë e para kësaj, të cilat dhe mund ordrojnë edhe udhëzojnë edhe nëmësojnë që fmiot tjetë i kujdesh me pridin e ti, të raspektanë, të dëgjanë, e ato që kimon të kaluarë. Mirë po, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t nuk ka asë një, të me thonë, ajet, e asë hadith, ku Allahu Gjellera, po pejgamberi, sallallahu a sallam, rekomandojnë, apo odhzojnë të prindrit, me i dashë fëmijtë, përshkak që kjo është natyshme. Ka hadithë, që flasë në nërët përgjithshme, mirë po, Allahu Gjellera Gjellera, këtë e ka bërë në natyshmejtë një rjëtë. Për këtë arsuj edhe, e, Në dhiti që për i marim nga imam Bukhariu Rahimullah i dhe me këtë qështje, jën ato që flasin për vlerën, që njëri ju për te i dashuris të kalon në tek elementi i edukatët i kuidesit. Në kemi pas të të kemi në kaluar, doon për kuidesin për vajzat, edhe për motrën në ta smetime që i kemi marrë, por kjo nuk ka të bëjmë e dashurin, kjo nuk ka të bëjmë e afërsin. Por kod bëj më një kujdes më të veçantë, që edhosh i përkthehet edhe në kujdes edhe në, domethënë, në edukat. Tash, në Munbockajë i mula kanë nga vajzat kanë të dëmt, por ata fëmijën po pjesia. Kto dihte për di, mandat djali, por përshihet edhe vajza. Fëmiun që të ka Allahu te barekote ala. Për. Dhe këtu përmen, Bukhariu Rahimullah është interesant se kapitullin e mërtan me një hadith ndërso argumente që i silë për ta më bështet kapitullin pastaj janë thënje nuk janë hadithet direkt por janë thënje të sahabave e dyta është pastaj thënje e përzirë me një hadith por në esens janë dy thënje qëka thëtë Bukhariu Rahimullah babë Jbenetun, wa fëmiju, seal, humb, gudzimin, dhe, e lëvala du me gjbenetun o me bëkhala. Kapitull e që flasë e fëmiju, siel apo humbë guzimin dhe bujarin. Qëka nënë kupton kjo? Da, un, da të regon në këtë kapitull se njëriju nga lidhja me fëmiju në ti, nga dëshuria me fëmiju në ti, kam undsi që do të thon me hum guximin që ka pas më herët me kalu në një lloj frikë në një lloj kujdesi pak më të madh më atje pak më të madh edhe me bkhale do të thon kalon një nivel të një lloje do shtrëngimi një lloj kooperacie nuk është bojor sikurse ka qenë më herët apo do këtu pasojë mund të sjellë me ju në jetën një njëri, e njëri tjetrë apo po dyshem se ardhiya fmyr të një jetë si ndryshime normal Njëri ju të ashtë me fillon ndryshme i kalkurit gjërat, ndryshme i pa po gjërat, ndryshme në aspekti ti emocional, po e dhe racional, e shumë gjëra fillon me ndryshme me ardhën e fëmiju të njëtën e njëri ju të apëtën. Mirë po, disa ndryshime janë natërshme nërmane, disa janë, të mëhon, të papranushme. Qëka ka sëllë Bukharijo, këta Rahimullah? Ka sëllë, fedrimesht, Të smedimin e aishës, radiallahu ta'ala anëha Esla thotë se Një ditë E ka dëgju babën e sa e bubekrin Radiallahu ta'ala anëhu Cëli ka thonë Wallahi ma ale lërdi Regjulun E habbu e lejje minë Umar Ka thonë e bubekri Radiallahu ta'ala anëhu Pehtobën e laun e madhë Se mi fëtyrë toë kësë Njeri që e duë ma shumë se omerin nuk ka Omerin radiallahu ta'ala anëhu Njëni që e du mësë shumë të, është Omeri. Aftë. Pas taj, ka dalë Abu Bekri, edhe pas pak qasëve është këty prapë, të Aisha, radiallahu ta'alan, ja, si si, si i ka thonë Aishës, kefe haleftu i ebuneje, që u betu, va, va, zaime, se ka pasë qik, Aisha, se është e betimi, që është është është është? Aisha i ka trebu që ishte e betu. Atër, ka thonë Abu Bekri, radiallahu ta'alan, anu, <coughs> <gallimini> pata, man, e azzu aleje u alwaladu alwatu qëllimin e pata e azzu, ju e habbu qëka nënë kompëton kja? dhe më thonë kër kompëton se nuk ka miftir të kësë një që e du më shumë së omeren e kompëton për shlim që e qmaj më, më shumë së omeren për kontributin, për gudzimi që ka ndërso fëmijo është ma afer zemrës alwatu a po, anë e kërbihol për dashurin fëmijo është i pa konkurenca pëton Nërso omerin e qëmajë dhe e vlerësojë, nën kujdesi i Ebu Bekrit në përzirën e fjalëve që i përdora. Kje me kuptu të ndëvëzër që ka dobi në këtë, e para, si ka qenë raporti i saabë me zveta. Apët. Që kënë Ebu Bekrit dhe omeri, rëdhjelë dhe tala nëhu, kanë qenë afer me moshë. Ma dje, shpesherë dhe kanë garu me zvete për punë të mira. Ebu Bekrit dhe omeri, Kam posë këherë dhe nëj fjall ka pa ka pëthënë Këherë dëvugle avta Po me gjithatë kjo s'kan dikune Qiltërsin dhe pasrinjë shpirit të vetyri me zhete që i kam posë Pa daj Jam virsu, jam dasht, jam respektu Dhe kjo është ajë që i kam su pegamberi S.A. So dhe kjo nuk është meqë mes Omerit edhe Bubekrit Po ka qenë mes gjithë sahabën me zhete Kanë qenë njerës normal, kanë do të gabimi eventualit saktuarë Po gjithë a këtu janë kalu Me rrespekt në dashnin që johë kamësu pegamberi a.s. E shepë është amullë Aliën r.a. Që tentojnë me e futë në konflikt në sabët e tjerë, nuk është të vërtetë. E shë e shë ka respektuar Ebu Bekërin, Omerin. Madhje thmive të ti, Aliën r.a. Ka më dojës e mëtë, Ebu Bekër, Omer, Masë vëdikës të pegamberi a.s. Sa ka qenë gjallë pegamberi a.s. Ka pas vëshë Hassan edhe Husenin me Fatiman radiallahu ta'ala anha e kur ka vdek, për e nga mësën mas 5 mujnë ve 6 mujnë ka vdek këtë Fatimja radiallahu anha e pasta ishtë martu prap aliju, normal, ka bëshdu të utje dhe ka posë fmi tjerë e fmi tjerë ka një gjithë emnin, Ebu Pekër omer me i një gjallë emnat e burave të maj dhe shukve që ka qenë zbashku me tafë e ta e ndarë në respektu kan pas konflikt me Zvetata, si shajtë, si shtyje. Për saoj kur ka qenë dikush më me vlerë, më pozit, e ja kanë pranuar. Thot Ibn Umiri radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Umiri, Gjali Omerit, thot Gjali Omerit thot. Në Kur'anin ton, në kohën e pejgamberit e sas, nuk e kimi krazu askën me Bubakerin, ajo qoni parë ata. Atëso qon Gjali Omerit, s'kaon Bubam çka ka bua, ja ja. Ka bërë babajti pove që e ka nditë që e bubekër është Pastaj o meri, pastaj o thmani, pastaj aliu, pastaj sahabet e tjerë me radha Ndërsa, kër ka pasë Hafsa dhe ajsh aradjelat të alan anha Një loj e, dhe më thonë Mësë pajtimi dvogët Ka shkua meri të hafsa aradjelat të alan edhe ka thonë Pse atë pengantinë që pejgamberët e Ajshën më shumë, normal është apo? Domthon, kanë qenë shumë çeltër, kanë qenë shumë të afërt me zveti. I kanë çikës zvetë, apo është ajo që i ka ubekët, por domethënë nuk kanë pengesë ato, domëshëm se ja vlen apo. Edhe nuk kanë qenë që kanë futë fesad, e pse ato më shumë, pse këto, pse mu, domon këto banalitete si kanë pasur, të kanë tekalu, kanë shumë të pjekur, shumë të matur. Sa shumë njerëz binë në banale të kontestimit, të, të mëzlërsimit e kështu më rrët. Dhe tjetër që marim të të nëndronë dhe dhezër është dhe më thonë njeri është mirë edhe respektin që ka për dikan apo një vlerët saktume që ka dikush me përmerën dhe parafmive që me ditë filoni këtë ka këtë dherë ose se baba ose nënë e ka respektu këtë që me vazhdu respektin po ju, apo apo më ke krahasuar merën, po më me mësua edhe Aishja mësua të tirtë. Prandaj me i dash të mirë është pjesë edukimit. Me, fëmik, me i dash njerëz të mirë është pjesë edukimit. Mi mësu fëmijë mi dash sahabët, mi mësu dietarët, mi dashë gjallarët, mi dash muslimanët, mi mësu. Po filon një kon burr i mirë, ka panim, ka padon, u fal kesaft par, do të më më më më tregu se ka ka dashni mes muslimanëve edhe arsyeja e dashurisë është jo vetësi ona kompozerane, s'ma preshka kor, jo për gatpun apo, por për shkak kontributit, për shkak të sajmë. Ne më ndërtovë vlera, më mësua pse duhet më dosh dikon. Edhe çuish me i vlerësuar njerëz. Nga sot fatkeqësisht ndoshta kena po marrëm ndonë hudben vendet tjera që jemi në krizë, Allah no, jemi në krizë të vlerësimeve tanë. Sot janë njerëzit për pak punë, domon kë të ndërsojnë, kë të hudin poshtë ata. Kontributin e punët e qëka do kofta Për një gabim ma thjesht Për një shimë mad ma dvoglë Ma djeraj mund të më mësit heq fa një shimë Për ati do këtë sa një shimë Edhe në versane për buze kështu më rap Në kjo kriz Kërë që du të mësu me i dasht Për këndër që kam pasë një gabim, lëshimë Qëka do kofta, mirë po Së mire tjenë Ma të shumë ta Siko që ka thonë Ibn Temer Rahimullah ka thonë Nëse gabimet Nëse gabimet e djetarve janë sa kodrët, të miret e ty në janë si nata, që i mblujnë kodrët. Të miret i kanë si nata, korë bje nata të e shej kodrën së ashtë e madhë, së ashtë e heqë. Për ndaj, të miret e djetarve, kontributit ty në i ersanë me një aspekt këllësimet eventuale, apo gabimet që rraniqëta të nuk dukën. A madhjë kushtë një së tanë që edhepse nata i mbulanë, a i donë me dhe zritë me i papëtë ai jeni po skuqdas me imsuu njerz me dash, njerin e mir me dash aty qi ka kontribue kushtem radh. Ndërsa per gabimin e dokumentale me dish shumë na xhu. Edhe ky e ka vënë Buhariu kët hadith apse kët patem kët ather katransmetem. Apse pashëm se jo nukos direkt i lidhur me kapitullin ku ka ato qi ka kopracie ka mosguzim Skopjon. Por më treguqi e Abubekri radhiyallahu ta'ala me gjith pozicion që ka pasë Me gjithë pjekurin që ka pas, me gjithat, s'ka mujtë me daf min nga zemrë ati, apë. Nëman, edhe normalisht, apë. Ashtë normala, apë. Mirë për kjo s'ka ndikunë, rrjedhë në jetës të të një, apë. Kur thëtë Bukhario Rahimullah që fëmi është me bëkhaletun me gjibene, s'jlë këpracinë dhe s'jlë friken, qëfarë kuptimi? Kjojë realisht është hadithë, që e tazmën të të berani, imajë, e, të tjerë nga ulematë të hadithit e pësët ka mos përtim të ulematë të sahit i po të këpët djetarës të hadithë të sahit Bukhariu se ka përmenë si hadith përshka këtë kemi thonë nga njërë Bukhariu Rahimullah, nuk pajtohet me ndoni hadithë të hadithë të sahit ama përfiton nga kuptimi ati hadithit pasë që të disa djetarës të kanë bëhë të sahit dhe në kapitle ka përmenë si kuptim por ju si, si transmitim e thëmi, po do e pandyshëm, njerën e bën ma, pra njerën kur nuk ka fëmi, nuk ka familje, nëse përshamë kur të mishë kërkohet lufta, ma letë jam s'yjna, s'ka se dhe në dikën keqa, a ma si të bua thëmia, matët, ali thëmia, shëtani ma letë e ka përë thëmia, po do më kur të mishë lufta, po në qëka do qëfë të të tërë, edhe, edhe në kuptim të dhenjes, shëtani ma shumë e godetë, të aspekti i bujarisë për mes miut, sa so, ja pati, ja fmi son. Sa ja pat këtu, e blen këtu, gjithë ta lidh me fminë nafën. Dhe kjo ndikon i follloj do të shtrëngim mefën. Atë ka dhënë pejgamberi son me pa skuadës. Do you of me në të të tet pjesë, padyshim e brancme, padyshim por ju më ndikun ë zbatimin e urave të Allahut para kotala. Ka njerë që dashnia për fëmijën që ka, bjen haram. Po ta tash fëmia pe doj nafën, po fëmia pelifin nafën. Ka erë dhe vetë i gradë punë për në mënë thmijës Sa thmija po kanë qefë E tani, bojnë punë dhe një më allanë në rruta Përndaj, njëri me pasë frikë Këllanë a zhjelën, po me i dashtë Po pjesë e zemë rrë zhjeta, mirë po Me rrujt vijën, apësëm Gjesh të ka përmenë Bukhariur e Mullah, të rrësmetimin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t këntu shahiden ibn e Omar kam qenë dëshmitar të ibn e Omeri idhë se e lehuraj gjullull anë demil be'u'da ka orë njëre ka pyyt për gjakun e mushkojës që i vjen këtë gjakun e mushkojës? që qonë dëshmitim dëmul be'u'da ka qenë haqë ata, në haqë kanë qenë ka orë njëre me pyyt ibn e Omeri për sadeni ha djio kur ti vesh i ramot e ka ndalu me gjujtin u van me meuan me gjujtin perpara per shemb tash do me dash me me shkum gjujtin për se ki çagjun se os se te situat mir po perpara kur kan udhthu ka i famesh i ramot te te të din meke te meke ne ne le para te di ska kam me pobudos ne honger e kur osni ramot s ban me gjujta po q rregull kjo po etash ky kor me pyt Mas i zbanë gjëtia, nëse një mitëkuj e në zënë më shkaj të të të pickun dorë në emy të ashkja, të ashtë gjahë. Masha Allah, që arë dëveshëmëria, se i kujdeshëmë, dhe Irak në mitëkuj e i ka arë hesapja. Ebn Ueni ka thonë, pe i ka jeti, që ka që i kujdeshëmë për finë, ka thonë, pe Irakët. Irakët në të ku ka qenë venit Razila, në të ku ka qenë venit Razila, se bashkët që të ku është vra, Huseini, një pi pejgamberit Alehi ka vra trathart, që kanë trathu, e sot kajnë për të, kanë të rathu, vete kanë trathu, kanë marthu, sot kajnë për të. A thate, ibnëmeri, rrëgjallat të aranhu, njo e këni vra Husejinin, e gallës e këni pas, e tash pëvejt për gjakmi së kujes, nga të këpëtem që, nga të këpëtem që, mësë bëpytje, më u kaldu se që që ki kujdes, se më pakon një kujdes shumë të qëqë që shumë, Apo se shekonat pjesë, si duket që kërë shekonë disa komendet e djetarë, këtë që i pëpytë, dhe më thonë, ka pasë faktër se ka qenë pjesë marës në të ushtri, ku është vra Huseini, radiallahu të ala, në hopë. E tështë do bia nga kja, qëka këllidhe kja me, dhe më thonë, këtë pjesë, nga se ka thonë i më nëmeri, radiallahu të ala, në pasaj në vazhdim, dhe që kjo është pjesë adithit, ka thon vë katë katëlu ibnën nebije sallallahu alai sallam e kanë bytë të birë në pegamberit a i së konë i birë i pegamberit o konë njip i pegamberit po ka qenë si kurse i birë i ti që ashtu e ka të ratu pegamberit a lehi sallatu sam ka honë ndërsa unë e kam dëgju pegamberit të thonë për ata dë huma rejhanej për dunja ata janë rejhane është lulle që ka erë të mirë tonë që njeri kështë Ti merë e rrëse, shetë, ti japin pëllë i, erose, shat, i freski, gjallën i jafën. E kalon përgëmërëse, ta dy jenë, freski e janë dunja. Sa rrësha, më freskujnë. Sa rrësha, më japin gjallën i jafën. Qështu kalon përgëmërëri për, për ta, këta e ka vëron i për e ti jafën. E të qotë ta një kujë vetë për gjakë më i të skojës, apëtëm. Qa ka ndodhë me Husejnë, rrëzjallat talë, anë? Husej që në vend vetë ku u kona përë. Dhe, një grupë nga Iraku ka ardhë, e i ka thonë, ti e mëritor më u dhejqë Iraku, ti e mëritor më u më më dhejqë krejtë, të kejtë publi pa të prate ty. Nga dojnë në blamë në u dhejqë, njipi, pejganberit, ka në qenë njështarë, më në fika. Edhe, Hoseni ka vlerësu që mi një përgjigja përë. Mi një përgjigja kuptim të aqe, Mom, sa e merë dikush atje e bënd të razire, ma mirë këmë e marë situatën kontrol, ta një manë ljushe, ka, aj, mendimi ti ka qenë mir, i mirë, një ti ka qenë i mirë. Edhe ka më dojnës me shku. Kër ka më dojnës me shku ju në që sahabët me këshëruafën. Ebu Siril Khuderi i ka thonë, ma mësë shka nga mu, më, mësë shka se ka me të mashtruafën. Ka njofë sahabët në njerë, zonët. Halat, sa këti me latë, pas ta i ka ndohë dhu kryja E ka për cilë deri ndarikon, mos shko vla jemi, e ka nolë, mos shko, në gëmëti mos shko. Ama kur ka me dosë me shko, se e një kapo që s'ka këthim, i ka thonë i më në mëri, radhjallahu ta'ala, anhu, dhe më honë, vëdaën, për shëndecje, vla jemi vramë. Nënë ka qeni binu që kanë medvram, i ka thonjë, kanë me drafëm, po të ka dhe që i kanë me drafëm. Së pa, anë, ajo, me një presia, edhe, si qëlsia, dhe le të përpsia, sahabë, pëthëm. Edhe që shto ka ndohethe, që i si ka shku, Jezidi, Ndjali më avijut, radiallahu ta'alanu më aviju sahabe, dhe on e ka ndërgu njëri prej krimineleve të Irakot, që ka qenë kapas bandë, kapas mafi, një në zonë pritën Hosenit, edhe ndodhë një masakrë e madhe aty edhe vritët një pi pejgamberit Alehi sënë ato samë dhe kjo është të merë, kjo është krim që i ka ndohethe. Ta që ka më këtë punë n Nëse kush mundit me qu dorë mi, mi, mi, mi njipin e pejgamberit ta lesëm Mirë pa këndodh fesadi fitën e talon në rrujt Në dohën e këto të të të të zire A da kur ka njip në mirë o mërdit më më më shumë Ka di, ka di këmë thonë na, Në të nëzëtim në mirë, në të halon e mërdit mërdit më Ajë që ka marrë piesë në kitë betej shkën të shëvet për gjokën i mëtsukojës A da në qëpar Edhe këse njerës ka gjithmonë në mëzëdhë. Shkel me dy kumë në harame, se ka gale për do punë, e vjen vetë për shambullë, për të mësele që kur njëtë vetë se vjënë atinë. Këpa po në ndojnë shumë në përnajja, ka me najtë, ka një plëtë njerës që në mazinë kur se falë, gajnë e se ka pëtën. E mënë, në, në ashtë ta edhe, alkohol për në përna pëtën. E i bënë do punë mëzëdh E pëse do musliman që ti një Pakistan pëvrohën, apë? Për të lejë musliman në Pakistan, kështë e të qakoatja, për të këtë qërë e të punë të ua, apë? E pëse aj hoqja ka thonë që kështu? Për të lejë e të hoqjin, apë? Këtë qërë që të punë të tunë, këtë fjetë të tunë, apë? Ta vinë njerë që kështu, pas të ta i përmirë me të punë vnoja, me gjëra që të të mëndë largë filoni, kështu, kështu. t Me bo me e vetë për një gabim namazën në nëse banë, zdi me përmirësu namazën në e vetë Nërsa din kushe ka bu, kushe ka bu Din cili djetarë kërshitë, kushe kërshitë Qësa, një pa të qëtim e tirako të apëtë tira Trashikimtarë, për më ndureshë më ndërë E, pa së frikë një adante pare ko të të në shikaj njërit në në vëzër Wallaj, kushe ka frikë Zotin Ko nuk mirën me punë që i takojnë, ko nuk nuk në po në djetarët me kom pjesë e fitneve e fushonta veçë do na rujt edhe nipi pejgamberit vraset në toptën. Ka qenë shumë mundata. Mirpo po duhem, tani mos buzë. Lëzë, Kjo nuk i foturohet domthonë nuk i foturohet Muawijut radhiyallahu taala anhu. Emse Muawiu ka pas një problem me babën e Husseinit me Aliun, qojllanu, mirëpo ka qen problem i caktuar dhe është te i kalu, jam pajtu. Dhe kur ka vdei Kalihu radhiyallahu ta'al anhu, vllai Husseinit, para se më do këngjore ka ndodh kjo me Aliun ma e Ma'jun, vllai vllai Husseinit Hasani ka qen më i mësh se Husseinit. Ka qen më i uurt. Për daj pejga mërësëm e ka li vëdu, dutë qënë, pa duqshem një bëtë pejga mërësëm dutë qënë, mirë për po pa duqshem se ka dithe që e vjersujin Hasanin pak ma shumë se Husein në fërë. Për daj pejga mërësëm ka thonë për Hasanin, një pjem kjo, këmë e konë, dhe anë me pajtu me s'dy palve nga të ruara, kjo është zëtënjë e muslimanëve, ka thonë. Dhe që shë ka nduadhe? Kur ka është vra lijuar e gj ose Hasan, Hasanit po, Hasanit e kënë pëstime. Epa e pa, ej, e ka po që në më aviju ka është rritë madhe. Alo. Edhe me, me sa u pajtu me bavët vetë, tash djali me marë ka qenë ndishme, e ka majtë gjështë mujtë ditë edhe e ka dërzu më aviju të e jo të jashtë. Ti o jo dhe e që përë, edhe të rjej ka përë, edhe është pajtu. Kajtë që ka kanë pasë probleme janë evituafën. Që kjo zëtë ni, që pajton, një, që i pajtonë, një e që i përqanë, Zatnia është që është i gatshëm me shumë për edhe për interesin e veti, mirëpo çë, mos e paos në gatërizë me as njerëzve, mos e paos konflikte. O tiki kushallon është gjënie për për karrik të vet ose për më, më përplas njerëz me arti fesad me njerëz me çka do ku veçmë, mëse po mirë pse, thonë se është mirë kjo. S'mui. Në sazonin e gashin kështu. Edhe m'u vjo rellonia kaçmuk ata. Pasi m'u vjo kaçini i mirë. Konsorbë, edhe pse pat keçësht, shëhet të të kambë të merrë takur kurdo me radikon bre muavi thonë na në udhë vilav ai muavi është sahabe radiallahu ta'ala ai ka shuh vahin pe jamë kur ka dyshë ai the ka on muavi çuje u kon pi pi pi, pi skuza dhëta muavi apo kur bota fesade kur përfits historia kur ne nuk kanë nuk kanë çasë ku duhet patëshëm se domethën ndodhi ndod një problem bënë kanë ndodhur një problem shikoni kanë ndodhur problem pse po të sigë këtu pse kanë ndodhur problem po shkoj këmem në djup Me, dhe më honë, respektë me... Shë ka përshamut Ablaj Ben Zuberi Ablaj Ben Zuberi është djali i Zuberi Bnevamit Edhe djali i esmas bintaj Bekër Një i pjebë Bekërit, r.a. Në konë i shtirë, i rapë të konë Në honë, qashtu si jo merë e konë Bele kërë konë fëmijë, fëmijë i vogëllë e konë Ka qenë në rrugë duke në e dhëherut me thmi, në Medine. Edhe ka ardhe o mere. O mere kër ka kalu, bejgi, ja kanë që u dhe në. Nuk një një këmija, i një një u vratë, o mere, pa gjenë kërë. Aqë sen s'ka vo, bërë qashtu kë i këpë allahu, që dhe duke në orë, i këpë allahu, të ahon një faloj përshënëtri që kësë konë këllaj me e këshinë, fëtygur o mere dhe më O meri ka dhona, ti pësës pëjik, të pësës të mbë kurgjë. Pësë me ik? Më konë që i vugre, më konë i guzimë shumë, në. Êshtë thëmija i parë që ka litë Medina, në të. Ablaj Benziberi, thëmija i parë i muhajgjerve, që ka litë Medina, është Ablaj Benziberi, në të. E tani, kur rritë, kështë më radhë, mas, e në halifatë në më vijut, radiallat talanu, i kanë pasë kopshtet Medina, më vijut, në gj Edhe ma vjur e të janë ka që përntuar më përnu në arë atje ja, Edhe Ka shkriuni për një bjejt që të mja marrë dhe amardhe, i bën zëverë të fërë E bën zëverë e ka që letër i pak ma i ri Normala ta ma të rritë janë pak ma E i ka që letër ma vjurët I ka thonë, apo mi e këpërntuar të pe që të ujt A ta qëva i ushtë rria për të tënë Edhe i, i, i, i pari është të të të të të të të I mëram të është të unë E, kër e kalizu i letrën, më aviju radiallat të alamnë, ka këthy në në tjetër letrën. Jo tjetër qëtojtë, njetër ne ka këthy. Ka thonë, ëu la jam, o pëthone. Barshja jam që ashtë, është e jotja, për të fali. Edhe punëtor që në tutë, punën të është dhe të shëtër, kjo pjesë, të kjo pjesë, të o, Un, jo, thëm, jo, po, fali, boshin, aviju, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Para me qitë në dhesi dikën qitë takallë lojnë me herë, me banë luftë me herë, nësë banë, në konë njerë i matër me ditë qëshmi pashate, me odhesi, me bo konflikte, me këtë bedhway, ka lajma me këtë muna. Edhaj, ma ju ka odheshë në korat ma kritike, shumë u konë situatët e komplikume, ka rritë me qitë në bregë situatën hamdune, bedhway, e në hamë të nabërë. Edhaj, këte në shokë të pejgamerit ali së të samë, dhe në, në, në, në spajtimet eventual që i kanë pasë, në të nërështë eventual që i kanë pasë, do një më rrët guhë në ti eftër, më shme fujë për ta, me i dashtë, një respektu. A, të rëthartë, si kërsa ta që e kanë vra Husejin, r.a. e ata munafika dyftyre që e kanë vra Othmanin, ata së si janë pjesë e kësa eftër. Dhe kjo është një argument të në vëzër se, do më në kur të jepët hapsira hipokritve, të jepët hapsira njëzëve të qi, ata Pandalla Bujari dhe Ramela Kaflancat, sa pe gamben e Sallalem, domethon se ka do marrë në veti dashnin për Hasan e Porsinën. E ka shpreh, këta dy kanë lulet mia. Don këta, këta ngfillin mua. Don nuk osht turp mirë me on që do të minë vet, sepse përpara ka pas problem me çit të pranh, o zaton. Ja vogola. Pe gamben e Sallalem, primera Sallalem, kur ka qen duke u fal, Hasan e Porsinën ka lirë në qofti, kur nuk gon të vogël, i ka lirë mi çop, aldo. Ela pega mesmo, vamos pegar Pris 6 da Deten, da Carol Luanda, quando ela can crua Luanda, eu chuo, mas a Pris Luanda tinha para. Não acho que eu conto fora na filha, se correndo de mato, se casa, mas depois, para falar, tu peguei, ela can em cafa. Acho normal que eu ponho. Melhor para, mas para desmendar fimi de maneira, eu sou baterne, chegou na ontem. Tô de dormir, não gato, meu sosse, se simona afor, que cressem. Vai já sempre que isso, por exemplo, nerez, a pau po, pax se si ti bazura no fia. Me të njështë nënëve, kërë e opërishë Muhabetin, apo, që e telefonin atëm? E me nëziprejnë. Ta një kushri që ka kanë telefonin, që a këqyrë, kuhinë, që ka lunë, apo, e që me pasë rëhatë të Muhabetin. Edhe baba që është dhëtë, lodhët të së skasë, nërëve me mëngu, ose me durhu, që e telefonin? Oshe jë, jë blinë vetë, që e këtë tabletët, ose këtë iPad, ose që ka të që, që kujdes, e që e që e që e që nëse së falet me ty, e kur ka më falen? Kështë ka me më falen, se se mëse më pritë më falen. Nëse s'nin mo abetet mirë afmi ju, noda, për para e në rritë noda, i kanit, temat e burrave i kanit, fjallët e burrave i kanit, që ta gëmë kondryshe. Së atë s'nin asë temat burrave, asë fjallë burrave, asë dhe në respekt, asë dhe në atë këpse, nuk, nuk, nuk rritë të në dorë duhur. Allah i fatë, kësi shumë të tri, asë më vetës dhe në. A së ti me thonë qëshia që, që bëna, s' ti në probleme. Pa da e të në vëzër dhe një posë afrë, nuk është marrë me, marrë me vetë, nuk është marrë me thonë e duë, nuk është marrë me që i të prejane, me përqafë, hitë së marrë i këpuna. Bro. Pse? Pse pegames në ka thonë, qëshutë është të mija bëndikim afrë. Për të që i dhe Bukhariur, Rahimullah, e ka përmenë këtë, këto dy rastë përtreguar dhe mundë se, është normalë me pasë afërsi, me dashë, me thonë, e kom zemërë, e kom pafërët, e kom me qitë qafë, është normalë ke funë? Mirë, për nuk është normalë, me i kalu ku fetë edhe që, dhe me thonë, me ndiku pastaj në dërdhënje, me ndiku për shambullë, uh, kur lipë, hesapë, është parëmëna për shambullë, me kontulujtë me thmi, ose e dalë me thmi, me auqitë me, me pika një langa dhe qka, edhe gjumaja tash, shus, ai ti shoh la folë drekë nga s'a preshoft mirë. Ja, do të me pas kafe, djumoya e kaza, po shkojmë djumoste, i çan të shtëpien secion për një djumon. Shekësam ndonjë gjë ka me kafe vet apo. Po jëmë ndiku këja. Po edhe kundërta. Asnjë ekstrem nuk është i lavdruar, mesatarja. Dhe kjo është ajo që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ktoën dy raste që ralesh tash ndaliten me kapitullin Jonah direkt mir po në indirektë dhe kjo është nga sikurse kemi cit disa nga fiku i Buhariut, rahimeullahi te jelle. Domethën ta bën kapitullin, ta bën hadithin edhe mund të bëj loj shpërblyese me jetë për një më ç'ka ka lidhë polemish me jetë apo. So, është fik i thellë që nuk ka punë me hajde të provojmë. Jo jo, kjo kjo është ilm. Me di të pse ka lidhë o dije. Do më lëzuat. Po në kuptuesi dietart si kanë përdor argumentet apo ç'ishë ka marrë mania po. Ma orsi edhe në qëtë të në fund të në vëzërën, të harajafën. Kësa është që është në bërëndësit e kjo pjesë e, përëdimit argumenta. Për. Ka të e përshambull njerëzit, në përgjigjet saktuarë që e merë një për një hoxja për djetarit, e të atë, a ka argument. Ka argument. Përgjithë për shka ka argument. Por shpeshër e me të kazu argumentin ty, si se kuptan. Të shë, amë, s'ka ka argument. E fa. Edhe mund me dëm Në ndjetë tote kam preferuar që zakonisht njerzo të rendomt, njerëz të rndomt që nuk dinë kuptojnë argumentet, nuk është e mirë mëpër me argumente apo. Por është kur është shumë i qartë, shumë direkt dhe çaja është në zamën. Po. Tash prandaj po nomë thon kthi për shkakun ka thon se fëmia e sill kët dhe më prmend bëkrat. E çakolit do të kemë këto. Për shembull këtë. Çakolit kjo që ka Lule Hasanën me çakolita, qoftë si do këto. Ja pak ku po kur sqegohet, e kurvë e folëmova është që ka lidhje. Që s'do të ndijba te fikut të takit, zë, librat e tjera, Golemot kanë përmend argumente, kanë polide, që s'marr më neçi që ka lidhje me këtë, ama di jam senada. Edhe sot mund me muar, uara, shamu, të marr çëndrime po të caktuara për shembull. Kjo është kështu, argumente kjo. E ç'ka lidhje me këtë? Po sa i të s'duket që ka lidhje atë, ama ku të vetan ma ma thellë, studim ma thellë e kupton që valla po ka lidhje. Sepse kjo lidhet me këtë, kështu më radh. Ndaj, argumentimi është Dije Argumentimi nuk është Nuk është vëqë njohje Por është dije Njohje që apë do më honë Nuk është njohje vëqë me ditë argumentin E, mi aftar me argumentu Jo, apë, jo Duhet me ditë argumentin Po duhet edhe me e përdojr argumentin apër. E që kjo është fose të rrko regullatira Në nga shambu Tashë kemi këtë që e përvanë në mësad Allah u Gjallahu ala Në rukënë në drejtë në prëmërësë gjendën tonë Allahu Jelle vë alë e prëmërësë u të rinjën tonë e dhe në mundësof që t'himi nga tha që i dojnë sahabët e dhe ndihënë rukënë sëshabët, përgënë bërësë të përgënë bërësëtë alëihë sëtë u sëtë kaqë për sëtë allah shpë bëhlejftë wa salliallam ala muhammadi ala alihi wa sallam ala sallam u të sëmi min këtëra Hoooo